Ode ere udarari begira jartzeko garaia bada eta udaran hondartzaz gain e, ikastaroak egiteko ere aukera izaten da Udako Euskal Unibertsitateak ikastaro batzuk antolatzen ditu eta horren inguruan hitz eingo dugu Irati Ziarrekin UEko udako ikastaroen arduraduna Eguno, ba, egunon Irati egunon zer modu Seibarralde horretan bueno mentxe landalan utako ikastaroak prestatzen hahala uh -huh, da izan ere bueno 40garren e, urtea e, urte borobila ezta Horira, bai, e, alde batetik, ba, udako ikastaroek perrogei urte betetzen dituzte aurten, batez be eta, bueno, aipatu behar da, iparraldeko udako ikastaroen urte mm -hmm. urren aldala, baina bestalde, ba, baita urte urren e, gazigozua, nola baita esateko ez? Mm -hmm. Badakizue, ueuk eusko jaularitzaren diru laguntza galduzuela, honek, e, ba, atez be... Ba, estruktura edo lan, lan egiteko moduari ba, eragin dio. eta bueno, ba, udako ikastaroen bitartez egin nahi duguna da aprobetsatu ue uren erkonosimendua lantzeko, ue uberrezkoa dela aldarrikatzeko, eta bueno, hori udako ikastaroetan ba, lan duko dugu baina. Eta bereziki aurten behar dena, jende ikastaroetara joatea, matrikulatzea, Ze diru laguntzarik gabe, ba, beste diru hiturri batzuk behar dira. Mm -hmm. Hori da, ez. Alde batetik, ba, ba, ikastar benantolaketan bertan ere, ba, gure bazkide eta gure ingurukoen auzo lana sustatu dugu. Alde batetik, ez da. Mm -hmm. Baina beste azuk esan duzuna, azkenean e, diru laguntzari... Ba, dirulaguntza horrek gabe aurrera egin behar dugu eta helburuetako da ba, matrikula asko lortzea, ba, egoera ekonomikoa hori pizka bat hobetzeko, baina baita ba guztiek aurrera egiteko. Eh horretaz gain, bueno, eh egoera ekonomikoa ez da ona jendearen airez, mm -hmm. baina bueno, esan berra da udaletxe askok eh dirulaguntzak ematen dituztela tartean oi hartzungoak ere bai. Hori da, hori da bai, azkenean eh dirua guztiei afektatzen digun gauza bada, krisiaren eh afektatzen diguna. Eta hori da, matrikuletan ere beti be, bat, deskontuak eta sortzen ditugu, eta badakizue matrikula orokor bat badago, baina gero ikasle langabetu eta retiratu entzat, bat, deskontua daukagu, eta gero ueuko bazkidek ere deskontu berezia daukagu. Eta gero zukaipatu bezala, hainbat, laguntza publiko ere, badaude eta hauen berri emate interesgarria da, ze batzutan, eman gabe gelitzen dira, ez? Ba, bizkaiko foru aldundia, egipuzkoako e, foru aldundietik ere zaiatzen gara lortzen, donostiako udala, baina zu kantuan sukai ondoi patu bezala ohi hartzungo udalak ere dir ematen ditu. Mm -hmm. Eh garai batean eh UEren ikastaroak, bueno, bi astetan izaten ziren mm -hmm. Iruña, bueno, Baiona eta mm -hmm. Ondoren Iruñan baina bueno, jadea urte batzuk badira Eibarren ere egiten dituzuela mm -hmm. ze datatatik, ze datatara izango dira horten? Horira bai. Megira, udako ikastaroak gutxugorera buruan eukitzeko ekainaaren hogeta zeian hasiko dira Eibarren mm -hmm. ondoren bayonara mugituko gara urrengo aztean, ustalaren lautik zeire egongo gara bayonan, urrumuan Eibarren urbilduko gara berriz, badakizua Eibarren daukagolako gure egoitza nagusi eta orduan etxean ikastorak eskintzea oso erresa da guretaz, mm -hmm. Eta ikastoren amaiera beti bezala Iruñan, San Ferminen e, Ostean eta Ustailaren amazetik emezortzera gongo gara Iruñan. Jendea pentsatuko, jo, udaran ikastera, ikastaroak egitera, baina esan meharko zaile giro berezia izaten dela. Uh -huh. Bai, hori da, segurunez, ba, udako ikastore daukaten, ba, lioetako bat, eta giro hori. E, ba, urte amaitzen dabil, ikasturtea amaitzen eta berriro ikasten astea batzuri ba, nagie ere eman aldie. Baina bai, esan behar da, ba, ikastaroetan parte hartzeak ere badaukala ba, bizipen bat, eta, bada euskaraz lan egiteko eta bizitzeko aukera bat eskentzen dugu, batez ere ba, augarrantzitsua da baionan eta iruñan, ez, bertako ba egoera zagutzen dugulako, eta da, ba, hori ikastea, baina esfortz gabe ikastea. Eta gero bueno, errestasunak ere ematen dituzue, eh uh -huh. e, bai, ba baionarako joateko bai, jendea lotu eta holakoak, ez da? Bai, hori da, ez? Helen matrikuleekin egiten dugun moduan, ez, jendeari errestasunak eman, ikasterotan parte hartzeko, ba bestelakoetan ere saiatzen gara ba ikasterotan parte hartzeaz izateko ez hain has Ba, bai ba, joan etorriak eh, antolatu eta gero bau torduak ere bai, guztiok batera egitea, eta bueno, lako ere zailatzen gara. Azkenean hori bau dako ikastaroetan parte hartzea, bai bizipen badalako, ez dela ba, bakarrik eh, klasera joan, zure ikastaroan egun eta aldegin, bapeste zerbait ere ezkaintzen zailatzen gara. Eta sortzen den giroa esamezela eta lagun artea bikaina. Mm -hmm. e, bueno, Zemotatako ikastaroak edo izango ditugu? Ba, begira orokorrean gure ikastarbak oso anitza ektira, eta mota ezberdinatako ikastarbak eskentzen zaiatzen gara, ba, alik eta publiko zabalena eren iristeko, eta guztiok ere ba, gure guzteko ikastarzen bat lortzeko ikusteko. Eta bueno, bai esan, ba, talerrak daude la, ba, daude beste ikastaro mota batzuk ba, analisi edo gogoetak lantzeko talerrak, <coughs> markatu eta gero garapen personalarekin lotutako goatailerrak ere baditugu, ez? Uh -huh. Orduan e, ikastaro bergoi ikastaro goien artean aipatzea, ba, bueno, ba, batzuk, adibidez, Batxilarreagiri buruzko ikastaro bat ukiko dugu, ba bere testuak eta analizatuko dituzte. E, bere, eta Eh, ETBren 30. urte urrena ere analizatuko duen, ba beste ikastaro bat, baita Nafarroko konkista edo emakumeen historia uh -huh. landuko dutenak, E, gero ba irakaskuntzarekin lotutako batzuk, e, komunikazioa, ba pergeneren aurrean hitz egiteko ikasterrak eta holakoak, inguru gehiroa eta ekologia lantzutetenak, ba agroekologia edo bioarkitektura, ba, beste batzuk aipatzekoetan, ba it edo, ez, informatika mm -hmm. eta holako teknologiakin lotutakoak ere beti arrakastatuak egizaten dira. Adibidez, ba horten yeah. smartphoneetan e, ba eh programak egiteko ikasteru bat, yeah. edo Scratch-e bat, ta psikologia bueno, ba, eta berreta barrerez ikusten duzu oso anitza da. E, irati, mm -hmm. Niing adibidez e, zientztakoa naiz, zienenttztako ikasketak egin ditut. Mm -hmm. Baina egin dezake e, beste adar bateko kastaroen bat ez da zertan mm -hmm. e, nire lanarekin lotutako mm -hmm. e, kastaro izan berrik, hautatu beharrekoa.: Hori da bai, eh? izen ematea ikastaroetan betik irekia da eta ez da eskatzen aurretik inolako titulaziorik. Bai, ue batentzatzekoa da, ikusiko duzu ikastaroen egitaro irakurtzerakoan, ikastaro batzuk nahiko espezializatuak dira eta horietan parte hartzeko aurretik ba ezagutza minimo batzuk behar izaten dira, adibidez bai informatikako batzutan, ezta? Baina bestela hori irekiak dira, interesa daukan edonak parte hartu dezake eta baldintza bakarra, baldintza deitu balima alba jentata, euskalduna izatea, zi, euskera hutsean ematen diren ikastaro batzieen Hori da. Esango dugu astelenean, hilaren e, 14 zabaltzen dela izen emateko epea. Noiz arte? Hori da. 14 irekita eta bueno, ikasterbako hasi baino astebete lehenago arte izen emate irekita dago. Uh -huh. Bai aipatzea, ba, talde txikiako hobesten ditugula eta talde txikiak batez ere ulertzen dugulako pedagogia altetik e, obeak direla, est talde txiketan parte hartzea erresiko adalako. Orduan e, a, interesa daukana, begiratu dezala webbunea eta izan eman dezala aliketala lasterren. Eta, bueno, zein da elbide hori, nora e. jo behar dutea? Bai, begira, gure ikastarren informazio guztia, egitarra, eta hori dana gure webgunean daukazue, ueu.org. Uh -huh. Orsartu diru laguntzak, nortzuk ematen dituzte, ze prozedura garatu berdan, ze prezio eta matriculare bertatik. Mm -hmm. Bueno, e, nik pertsonalki esango diet gure entzuleei, mm -hmm. asko e, bat urte batutan probatutakoa naizelako ikastaroiek mm -hmm. animatzeko mm -hmm. eta bueno, pentsatzen dut ere deialdi ber bera egingo zuleiratie. Bai, noske bai etze, azkenean egia da gure partaiden artean proportzio oso handia erreplikatzailea dela, esan mm -hmm. daiteke, eh? E, Behin baino gehiagotan etortzen dana. Ba, bueno, hori da guretzat seinale, bakuste gelditzen dela. Eta ikasteak eh lekurik eztu hartzen, uh -huh. beraz anima daitezela. Hori da, ez dauka lekurik, ez dauka dinik, uh -huh. ez dauka garairik eta bueno ba aprochetatu taite aukera hau oiartzenko udalaren diru laguntzak ere ba izaten da emangabe gelditzea. Orduan galdetu udalean zete laguntza dauden eta animatu udako ikastaretera. Ba iratizi eraueko ikastaroen e, udako ikastaroen arduraduna mila uhum. mila esker gurekin ezateratik an eta urren arte. Uri eskerrik asko lagor.